Силни и слаби външни условия Външни и вътрешни условия Беседа от учителя държана пред младежкия окултен клас на 15 ноември 1929 г. Кой е първият признак на надутия е Изменя обема си Ще се порашири малко вие трябва да имате по-голяма философия във вашите разсъждения, защото, гледам, вие искате много повърхностно да разрешите всички въпроси. Така въпросите не се решават. Първия процес на надутие мехурко е, хуркоя, че той се разширява, а не надутият се смалява. Сега, вие ще кажете, Първият признак на добрия човек кое. За пример, сега нито един от вас не знае конкретно какво нещо е добро. Не само вие. Даже един добър професор, който много знае, но всъщност да познаваш доброто, тъй както златарят познава златото или един бижутер познава скъпоценните камъни, това не е тъй лесно. По какво се познава добрият камък? По своята твърдост. По какво се познава златото или някой благороден метал? Че не се окислява. А ако се окислява, значи той минава за неблагороден. Когато външните условия, при които известен метал се проявява, какъв е този метал? Какво става с него? Раздясва. Когато са по-силни окръжаващите условия, това е една психологическа почва – съществото се променя. Следователно, може да приложите същия закон и да го проверите. Когато окръжаващата среда е по-силна в обществото, вие ще ръждясате, ще се вкиснете. Вземете, когато се замесите стото и се вкисне – какво лошо има да се вкисне тестото? Хубав кляп става. Вкисването не е един от лошите признаци. Така звам. Когато окръжаващата среда е по-силна, тя ви въздейства и вие искате, не искате, ще раздясате, ще се огънете. Следователно, може да се каже, при по-силно среда има... Угъване. Той угъване е отвън. Когато вътрешните условия са по-силни, тогава имаме обратния процес. Тогава се образува осморката. Единят процес е това се дължи на външните условия, а другия процес се дължи на вътрешните условия. Единият процес е изпъкнал, а другият е длъбнат. Тогава казвам, когато външните условия, при които се намираме, са по-силни или елементите са по-силни отвън, тогава човек ще вкисне, ще раздяса, ще се огъне, не издържа, ще се разложи и всичко ще стане. Но когато външните условия са по-слаби, тогава елементът отвътре е по-силен. А този елемент минава за благороден. Тогава можем да извадим следния психологически закон. Когато висшето съзнание от човека е по-силно от окръжаващата среда, този човек минава за добър. Когато висшето съзнание от човека е по-слабо от окръжаващата среда, този човек е лош. Може да проверите това. В първия случай вие се лугавате, недоволен сте, пари нямате, песимист сте, гледате мрачно на нещата. Значи парите ви влияят на вас. Тогава нямането на злато е изменило вашето състояние. Първо, че парите ги няма и второ, тие пари са в ръцете на богатите хора. Тогава тия пари или тия предмети са изменили вашето състояние. Вие казвате сега тъй. Как да се изменя? Онези социолози, които искат да изменят съвременното общество или условия, казват. Тия пари трябва да се върнат. Да допуснем следващото изяснение. Когато няма известен психологически процес в света, ние трябва да прибегнем към природата. Да допуснем. Рисунката на чертежа представлява един извор. Този извор е текал свободно от преди 100 години и цялата местност е била покрита с растителност. Обаче сега този извор го каптират и водата я пренася в града. Тогава тази местност почва да страда, няма вода. Питам. Този пътник, който минава сега през тази местност, какво ще каже? Може някой да е описвал преди 100 години тази местност, че е имала дървета, раждала е плодове, имала е богата растителност и тъй нататък. Но този извор сега се е изгубил и никой не знае къде е. Този извор не се е изкупил, но той е каптиран и водата чрез известна канализация влиза в града, там, дето тия хора преди години са страдали. Но сега тяхното положение се е изменило. Какво е станало? Една промяна е станала. За добро или за зло? Кое е по-добро? Да беше изворът в тази долина или да тече в града? Ако питате растенията и дърветата, падажи даже и камъните, и те ще кажат, че по-добре е да бъде тук извора да тече за нас. А пък ако питате хората, те ще кажат, много добре е станало, че се е канализирал този извор да тече водата за нас. Обаче ние казваме те. Понеже външните условия на този извор, растенията, Станали са по-силни, вследствие на това изворът се е изгубил за тях. Значи градът, тия хора в него са станали по-силни и условията са се изменили при извора. Тези хора в града имат пари, плащат, хващат извора, иска, не иска, задигат го там, калясват го в бъклици. Направят му един много почтен път. Защото водата е много голяма аристократка. Тя казва тъй. Аз съм от тия аристократи. Не съм се научила нагоре да вървя. Вървя поравно и при малък наклон надолу мога да вървя. Но нагоре не мога да вървя. И не пристъпвам нито педия. Нагоре не се качвам. Освен ако ме накарате на сила, но доброволно не отивам. И после казва, ако искате да ме прокарате нагоре, ту-нагоре, ту-надолу, аз съм много страхлива. Зато и като слизам отгоре-надолу, вдигам много шум. Затова ще ме турите в затворен съд, че откъдето да мина, нищо да не виждам и тогава никакъв шум не вдигам. Сега ще преведете тия символи в една канализация. Водата е нещо много страхливо, по-страхливо нещо от водата няма. И човек, който много говори и постоянно шуми, той е много страхлив. Вие казвате в ума си страхът, това е лошо нещо. Не е лошо. Ако страхът е лошо, защо Соломон е казал Начало на мъдростта е страхът господен? Страхът е лош само при едно условие. Когато те е страх от въжка, от бълха, от сиромашията, когато те е страх от суховреме, от мъгла, от голяма горещина, от голям студ, когато те е страх да не се съдират обущата ти, това е страх, който причинява зло. Но когато те е страх от Господа, когато те е страх от учения професор, ще учиш. Нищо повече. Та страхът в прижората е една подбудителна причина. Едно време страхът е имал друго име. Когато външните условия са непреодолими, страхът се явява като един резултат вътре. Щом се боиш да отидеш в гората, трябва да знаеш условията отвън са по-силни. И за да не те е страх, трябва да станеш по-силен от окръжаващата среда. И тогава хората вземат това предвид. Като видя, че времето е студено отвънка, аз се въоръжавам. Как? Турям си и два кобура, говоря преносно. От най-хубавите кубури си турям отстрани, после патрундаш, 45 броя бомби, турям си и меча. Воръша се хубаво, че като срещна този студ, аз ще го оплаша. Какво са двата кубура? Това са двете ми фанели, хубаво облечени. Бомбите, това е кожухът ми. Направен отвътре, извълна е той. трундашът ми, това са ръкавиците ми. После имам една гугла. Така? За вид с маска почвам да пристъпям по летичка навън. Сега умният човек ще вземе предпазителни мерки, понеже средата е лоша отвън. Но щом външната среда е миролюбива, той хвърля кобурите и всичко и остава само с една тънка риса и едно тънко пълто. Вече кобурите ги няма и патронташът го няма. Вие сега ще преведете тия образи. Значи, когато хората са добри, ние разбираме, външните условия са по-лоши. Тъй седи въпросът конкретно. И ако вие искате да изучите физическия свят, вие трябва да знаете смените, които стават във физическия свят. Ако няма смени или ако вие не знаете какво влияние оказват смените върху вас, вие ще бъдете играчка на обществения живот. Някой път вие се оплашите и сгубите вяра в себе си. Но щом губите вяра в себе си, вие ставате малодушен, външните условия са се изменили и станали са по-силни от вас. За пример, вие седите и усещате известна болка в кръста, на плешката и българинът казва Не знам какво стана, урочасаха ме. Това се дължи на външните промени в природата. Или е имало много влага в природата и тогава става едно разширение. Или има много електричество или магнетизъм. Тогава човек не може да се справи с тия условия, ще се явят редболки или в краката, или в венците му. Когато има много духане на вятър, той става. Тук има една сестра, която е болят зъбите. Това се дължи на голямото изменение спадане на барометъра. И понеже тя е по натура електрическа, спретната пъргава става едно пресищане на електричеството и вследствие на това се явява за Можете да направите опит. Сменете електричеството в нейния организъм, веднага за ще изчезне. Но това отвънка трябва да се смени. Значи външната природа оказва влияние. Това са външните условия. Всички елементи в света са свързани с живи същества. Сега ще ви кажа аз какво е елемент в този психологически смисъл. Представете си, един банкер иде в една банка, вие лично не можете да се запознаете с него, пък и той не обича да се запознава с хората. Но той е човек на времето. Той е реалист. Вие внасяте 100 000 лева злато в неговата банка и веднага той записва Господин Господинов има 100 000 лева злато в банката. Господин Думников до сега никак не се е интересувал от вас, но сега, щом дойде края на годината, той ви пише едно писмо. Господин Господинов Вашият падеж изтече. От парите имате такъв и такъв приход. И той ви изпраща лихвите. Но той нито пет пари не дава за вашето достоинство, но парите ви, стоте хиляди, му казват. Вие ще пишете едно почтенно писмо на вашия господар. Това са слуги, казват. Вашите пари успяват. И понеже този банкерин се интересува от вашите пари и вие се интересувате от банкерина господин Думников, казвате, о, той е способен човек, банката му върви. Защо върви банката? Защото вас са ви изпратили 10 000 за стотях. И вие чрез вашите пари се интересувате за господин Думников. Но посредник са парите. Щом извадите стота хиляди от банката, господин Думников казва така. Отиде си господин Господинов. И дори един кръст, счита се, не съществува вече. Когато дойде края на годината, за вас няма никакви пари от банката. Но представете си и другото положение че един друг господин Господинов е изтеглял парите ви. Вие знаете, че парите ви са там. Но дойде края на годината, вие нямате никакво писмо. Пишете едно писмо, второ интересувате се какво е станало, дали почтата е задържала писмата ви, как ти? Господин Домников се чуди, казва. Вашите пари са изтегляни отдавна. Да казвам. Ще дойдете до положението да разбирате външните и вътрешните отношения. За да разбирате по дълбоко живота, вие трябва да разбирате отношенията на външния свят, когато те са по-силни. Например, вие нямате вложени 100 000 лева в банката и господин Думников не се интересува от вас. Но щом имате там 100 000 лева, господин Думников казва Заповядайте, на ваше разположение съм. Вие казвате. Дайте ни 10 000 в аванс. Веднага директорът на банка да подписва. Втори път пак искате 10 000 той пак дава. Колко пъти господин Думников може да ви кредитира по 10 000 лева? Той е много благороден, все дава. Който разбира законите, може да предскаже доколко пъти господин Думников ще ви даде. Девет пъти са осигурени, но десетия път е крайния предел на благородството на господин Думников. Като отидете на единайстия път в банката, господин Думников ще ви каже – Времето, условията не съм разположен. И господин Думников не ви кредитира повече. Ако вие не разбирате закона, вие ще кажете «Не се отнесе благородно с мене, но вие изтеглихте всичките си пари». Този същия закон съществува и в природата. И тя кредитира. Аз пренасям един закон, който съществува в природата конкретно. Този закон е взет от природата и сегашните економисти и общественици си служат с него. Природата вас ви кредитира и вие сте дошли до числото 9. То е най-красивото число, но минеш ли границата на числото 9, като идеш на 10 път? На единайстия път природата да ще ти даде една лопата или една мутика на рамото и ще те прати да работиш. Ще знаете, он си, който има внесени 10 000 лева в банката, той върви с цилиндър. Това е един висок цилиндър. Не се смейте, В какво седи благородството под цилиндъра отдолу? Цилиндър се намира достатъчно въздух. Значи е хигиеничен е той, никога главата ти няма да се запари. Сега да преведем. Онзи, който носи цилиндъра, е човекът на мисълта. В преносен смисъл онзи човек, който може да носи цилиндър, може да мисли. Той има тъна кум. Значи, когато ти имаш пари внесени в банката, можеш да носиш цилиндър. При това носиш много фини ръкавици и много модерна вратовръзка. После този, който има пари в банката, той като върви носи пълтото си на ръка, като че отива на разходка. И щом влезе този господин при господин Думников, той знае вече, че той има пари в банката. Природата е тъй. Обаче, щом се извадят всичките пари от банката, ти нямаш право да носиш цилиндъра, а имаш право да носиш един дебел български калпак. Враг също нямаш право да носиш, но ще носиш дебели български дрехи. Тогава как ще кредитират, ако ти влезеш с кълпака и дебелите дрехи? Външните условия показват състоянието на човека. Щом външните условия са по-силни, тогава човек или нервен ще бъде, или смакнат ще бъде, или баба ще бъде, или дядо, или уволнен чиновник, или скъсен студент. Всичко може да бъде. Но щом той е по-силен у дословията, той ще бъде директор на някоя банка или на някоя гимназия, или прав министър, или някой началник. Здрав ще бъде. Или ако е студент ще си е издържал и добре, професор ще бъде. Всичко това ще преведете. Тогава казвате какво трябва да се прави? Има закон, по който ти можеш да станеш по-силен от окръжаващата среда, в която живееш. Не по-силен да ги завладаш, но психологически по-силен ще бъдеш. Защото, щом хората забележат, че ти станеш по-силен да ги завладаш, веднага окръжаващите ще се съединят и ще отворят война против тебе. Войната проистича от факта, когато две външни среди станат еднакво силни и се конкурират и едната среда иска да завлада другата, тогава всякога проистича едно положение на война. Не са естествени отношенията на окръжаващите среди и следователно те ще воюват. Войната проистича от едно явление за надмощие. Обаче писанието казва Който издържи до край, той спасен ще бъде, той ще победи. Сега ние говорим за една естествена среда. Ти в себе си ще знаеш, че си по-силен от окружаващата среда. Представете си, един виден цегулар живее при дадени условия, при една разумна среда. Значи има музикални сили, които искат да слушат този велик цигулар. Под разумна среда се разбират естествените условия. Представете си и другото. Този цигулар няма пет пари дори в джоба си, но той има съзнание, че е по-силен от среда. Той си носи цигулката дава обявление, че ще дава концерт. И той се явява в салона с това съзнание, че може да свири. И гениалността, на който и да е музикант в света, зависи от неговото съзнание. В дадения случай той съзнава, че е по-силен от окружаващата среда, но в смисъл, че ги влада. И почне той да свири и всички остават доволни от него. Питам, парите няма ли веднага да дойдат? За една вечер 100 хиляди лева ще се търкалят пред него. Може и вие да идете, но сте по-слаб. Дадете и вие обявление, до някъде и вие свирите, но има разлика в съзнанието на гениалния музикант и това на обикновения музикант. Аз наричам гениалният посилен е Той. Той влада ти е елементи, но Той не предизвиква война, защото някой път окръжаващата среда е разумна. Можете да направите опит. Онези и големите адепти се познават в света. Големите адепти и ангелите се познават последното. А ще ви приведа един пример из една среда, която на вас е недостъпна. Но това можете да проверите и тук. Щом един силен ад да влезе в една среда, вада, например. Веднага всички лоши духове се опълчват срещу него и му дават отпор воюват с него. Той показва, че той не е силен. И той трябва да си оправи пътя. Обаче, когато се яви един ангел там, всички си слагат оръжието и им правят път. Никой не воюва с него и той си минава, заминава. Вие сега ще кажете. Ама, тя е отвлечена среда. Нещо не можем да го разберем. А ще преведа тази отвлечена среда. Минава едно голямо куче през едно село и всички кучета хук, хукват отгоре И някой път могат малко да го задърпат, то може да лае, но и кучета да лаят. Но пращате ви един слон голям, голям слон пращате в селото и питам кучетата ще лаят ли отгоре всички седят на почтенно разстояние от него и само го поздравяват. Което куче мине пред слона, той като го хване с си и всички негови неприятели ще хвъркнат назад. Следователно, един слон може да мине пред селото и всички кучета там, колкото ги има, ще вървят на разстояние от него, даже като го видят, ще имат едно малко квичение. Отдалеч ще минават те. Та, което и да е същество, има един закон за уякването. Човек, за да бъде по-як, по-силен от среда, той трябва да има едно убеждение. В какво трябва да седи убеждението? Ако в духовния свят ти трябва да бъдеш свързан с едно същество, което е по-силно от тебе, че да произведе от тебе сила, то ще ти бъде тил и ще ти отваря пътя. И то ще те повдига. Да кажем, господин господин Мнов има вяра в господин Думников. Той знае, че господин Думников няма да му вземе парите. Той винаги има едно самообладание, че неговите пари са в безопасност. Господин Думников е тил на господин Господинов. И господин Господинов, където и да се намира при каквито и трудни положения да е, той казва Тази работа господин Думников ще я свърши, но в кръга на стоте хиляди лева. Следователно когато вие се занимавате с външната среда, трябва да знаете и нейната възможност. Тя не е безгранична и тя си има кръг на възможност. Но да се повърнем към предмета, когато окръжаващата среда е по-силна, какво става с предметите? Те раздясват. А когато самият предмет е по-силен, тогава не раздясва. Добре, унези от света хора на съвременната цивилизация, които знаят, че желязото раздясва, какво правят? Полират го отгоре. Търсят начин за да не ръждясва. Да допуснем, че един човек и той раздясва. какво трябва да направим с него? Знаем, че окръжаващата среда е по-силна от него, какво трябва да направим? Да допуснем, вие искате да приложите закона. Като знаете, че известна среда е по-силна от вас, какво трябва да направите? Да ви представя по-ясно положението. Представете си, че вие сте един български пехливанин мула, За първ път излизате на той поприще като пехливанин да си изкарате прехраната. Има пехливани, които се борят да им платят. Питам. Струва ли си да се бориш, като ще те метнат на арената и ти нищо няма да спечелиш? Ако ти усещаш, че противникът ти е по-слаб от тебе, струва ли се да се бориш? Ще кажете. Да си опитам късмета. Но това не е научно. Конкретно ти, за да се бориш, трябва да си уверен 100 на 100, заслужава ли да се бориш на арената. Какво трябва да направиш? Само тогава можеш да се бориш, когато знаеш, че силата ти е по-голяма. А Солнце, който е по-силен от тебе, няма да се бориш. Ще отстъпиш. То и не е отстъпление, това е разумно. Защо ще си изложиш на присне, за да кажат за тебе? Та си баба, как го блъснаха. А он си, който те е победил, неговата слава ще се повдигне, а ти ще понесеш безчестие. Защо си излязъл тогава на двубой? Ти си се научил, че има голяма премия от 2000 лева и си мислил, че може да я спечелиш. Аз превеждам, заслужава ли да вземеш един билет, от който няма да спечелиш? Не. Тогава аз гледам, някой взел билет, пак го метна ли? Треди път същото. И казва, не ми върви. Защо не му върви? Че ти си математик, тогава изчисли кои числа са силни. Осем те за някои хора показват, че външните условия са по-силни и трябва да ти са отворени на две очите или трябва да вземеш предвид всичките условия, в които живееш. Ако той е математик, очите му трябва да са отворени и в смятането трябва да вземе под внимание всичките елементи. Е, хубаво! Ако очите ти не са отворени и са замижали очи, казваш, какво ще стане? Питам. С затворени очи ще можеш ли да изходиш този път без да се спънеш? Най-малко на 20 места ще се препънеш. Зато и при 8-те очите ти трябва да са отворени. Освен това е един бинокъл. Е, хубаво, ако аз вървя из гората и бинокълът може да ми помогне, добре. Аз отдалеч виждам една голяма мечка иде де, аз ще се отдалеча от пътя, ще се кача на едно високо дърво и добре. Но аз съм наметнал бинокъла си на рамо и си пея. Заплакала и е гората, гората и планината и си вървя, нищо не виждам. Срещнем мечката на пътя, аз се разтрепервам. Бинокълът седи на страни. Мечката като ме види, наплюеме хубаво и след това го три години трескаме тресе. Да носиш бинокъл, това е буздоган. Можеш да го наречеш Крали Марков Буздоган, че като дойде мечката на срещати ти, ти дигни буздогана и хоп върху главата й. И касваш намечката. Ти трябва да знаеш, че това е боздоган. Значи, ние касваме при 8-те, очите ти трябва да бъдат отворени. Числото 9 го вземат за щастливо число. Той число като вземеш, веднага печелиш 100 000 лева, 200 000 лева, 300 000 Значи, че числото 9 в дадения случай е по-силно в своето съчетание или неговата, неговите вътрешни съчетания са по-силни, отколкото окръжаващата среда. Тогава, в какво седи щастието на щастливите хора? Когато някой човек е щастлив, неговото съзнание е тъй силно, че то се проектира и навън. Ако си взел един билет, който има числото 9, то и 9 работи заради него в подсъзнанието му. И неговото съзнание се проектира по кой да е начин към него. Ако ти можеш да проектираш съзнанието си в каквато и да е лотарие, ти можеш да извадиш този билет с най-голямата печалба, но да знаеш как да се проектираш че като бръкнеш да извадиш този билет. И следователно, у нези, които изчисляват кои билети печелят, то е въпрос на съзнанието. Всякога в една лотария ще спечели онзи, на когото съзнанието е по-силно от окръжаващата среда. А не може да спечели онзи, на когото съзнанието е по-слабо от окружаващата среда. Такива всякога губят. Този закон сте го проверили. Вие сте били ученици, отиваш на училище и казваш, учих, учих, но скъсаха ме. Ти може да знаеш, но си страхлив като някой заек. И свадите учителя по математика да даде ти една задача, ти като си страхлив, той каже не тъй. И ти се разтрепераш да бъркаш себе. А онзи студент, който добре разбира предмета си и на него му кажат «Не е тъй», но той погледне професора си и започне да доказва «Така е, не може да бъде другояче». Или аз съм прав, или учителят ми иска да ме изпита. И започва той доказателство. И професорът вижда, че не може да го скъса. знае този студент и почва да предлага ред доказателства. Еди, кой си математик, привежда един автор, втори, трети, четвърти, всички тъй казват. Професорът може да каже, не е тъй. Студентът пак започва. Моля, господин професоре, еди на коя си страница... Тъй е казал, е ти, кой си велик математик. Ама не е тъй. Друг математик е казал, тъй на страница 200 и друг виден математик е също казал това. А си, професор не е баба. Той като види този буздоган казва, браво. А първият забрави всичко и каже, нещастие. А другият казва, щастие. Знае той, няма какво да се страхуваш. И студентът казва, ако той не е вярно, което математиците са казали, тогава аз се отказвам от математиката. Студентът иска да покаже, че знае. Та някой от вас спадате към фатализма. Фатализмът е една наука, аристократическа. Аз я наричам краен на аристократизъм. Всеки очаква другите да работят заради него. А вярата е наука, при която човек като работи и казва Като работя, непременно ще имам. Що е вяра? Наука, която казва Всякога, когато работиш, ще имаш резултат. И вярата казва Бъди всякога силен. Що е вяра? Да бъдеш по-силен от кокръжаващата среда. И тогава казват, който работи е верующ, а който не работи е безверник. Та и конкретно да се следят нещата. Така казвам, Ще изучавате сега средата. Имате едно състояние, неразположен сте духом, раздраснен сте, трябва да знаете в дадения случай окръжаващата психологическа среда е по-силна. Ще се постараете да подигнете тона вътре в себе си да надвиете средата си. Щом вие станете по-силен, веднага средата ще измени своите условия. За пример, Онзи ученик става по-силен, казва на професора си, еди, кой си математик, казва така. Друг математик е казал така. Привежда самишленици на професора си. И професорът вижда, че студентът е чел и разбира от предмета си. Не може да се играе с него и не може да се каже, че не е вярно. Той доказва, че е вярно. И професорът се поусмихне и казва, чел е този. Но слабият може да изпрати на мястото. И някой път учителят казва, иди си, нищо не знаеш. Щом учителят ти каже, иди си, нищо не знаеш, ти трябва да знаеш, че окръжаващата среда е по-силно от тебе, нищо повече. И трябва да залегне в ума ви. Учителя не е виноват. Той ти казва, човек като тебе, който не може да преодолее окръжаващата среда, нищо не си. Много има да му пати главата. Какво трябва да направиш? Аз ще ви дам един пример. Казва някой, Моето ноще е ходило на училище и са го скъсали. Дали му някоя работа и то така се назъби на че не върши работа. Аз наричам ученик, който е ходил на училище. Професорът го е скъсал и вече не го приемат. Аз вземам нощчето, турям го в огъня веднъж, два пъти, после го мушна в водата. И то стане остро, като бръснач. Прещам го на училището. И като го пипне, професорът да го опита, казва: способен станал този студент. Та ще се калите. Щом дойде професорът и те скъса, казва: Не можеш повече да следваш в училището. Такива слаби ученици не трябват в училището. Торете веднъж огъня два пъти във водата, излъсквате и пак наново ще идеш на училището. Тогава този ученик ще покаже, че станал способен, решава въпросите, дето го туриш и нощето дяла и гладко върви работата. Сега на въпрос. Силни и слаби външни условия и силни и слаби вътрешни условия. Тогава ние ще напишем тия формули силни външни условия, плюс С минус. Слаби външни условия минус С точка, точка, точка, и запетая. Силни вътрешни условия, плюс С точка, B, точка Слаби вътрешни условия. Минус С, Б, точка, точка. Хубаво! Едно съвпадение дойде навсякъде. С, точка, Б, точка, но в това повторение има едно разнообразие. Поставяме знаците плюс и минус. Силните условия означаваме с знака дъга обърната надолу, а слабите са знака дъга обърната нагоре. В природата няма еднообразие, то е само привидно тъй, но разни са положенията и силите, които действат в известни области. Или можем да кажем все с същите сили работите, но резултатите са различни. Ако аз кажа «силни външни условия, слаби вътрешни условия, силни вътрешни условия, слаби вътрешни условия», какво разбирате от това? Тук питането не е право. Когато външните условия станат по-силни, какви са замислите на природата? Вие често казвате «външните условия са силни». Но вие трябва да разбирате какво означават силните външни условия. Когато природата иска да застави едно разумно същество, човек или адеп, да работи, тя ще създаде силни условия вътре в него да работи. Тя ще го стимулира, иска не иска, трябва да работи. Вземете онзи онзизай, който бяга. Как няма да бяга, че при онзи страх най-много се работи? При онези, олимпийски игри, как хората се надбягвали? И премии се давали. И всички кандидати с месеци се тренират. Те бягат с поси крака, с къси гащи и изголи ръце. И заекът като бяга от крътката, надбягва се и той в олимпийските игри. Лошите условия, това са хрътката от подирай. Вие казвате, има съпадени. Не, не е съвпадени. И този, който спечели при игрите, получава един венец от светя направени или може да са 100 000 лева. Ако няма този венец, той няма да бяга. Зайкът и той бяга, но зад него е тази хрътка. 100 хиляди лева живота. И той бяга, но като излезе от гората, Зайкът казва, Зайк хрътка не плаши. Зайкът като види хрътката му тупа сърцето, но веднъж като тръгне, вече не трепва. И хитър е той. И Зайкът си играе като бяга и хрътката го гони. Той тича, тича и току се слогне в тревата и хрътката го прескочи. Скочи над него, той стане и после пак тича, тича, пак се слогне. Играе си с нея. Като дойде наблизо хрътката, той пак се слогне и хрътката го прескочи. После влезе в гората и си каже. Имам едно изкуство, че хрътката не може да ме хване. Някой мисля, че зайката е много страхлив. Не. Самообладание е има у него. Вие не сте наблюдавали зайците да видите как бягате. Геометрия има в зайка и математика. Какви изчисления прави той като го гони един купой? Не му остава време да направи и своите изчисления. Как му идва на ум да заобиколи, заобикаля. Направи един кръг, после влезе в центъра, помисли и хоп, скача на другата страна на 10 крачки. Дойде го поят, обикаля, обикаля, не може да му намери дирите изпъти. Зайкът е вече далеч, дава ухо, играе си. Аз намирам, че зайкът е станал по-силен, защото ако този зайк беше страхлив, ще ще да му се пукне сърцето от това гонене. Аз наричам заек, когато всеки гони и не му се е пукнал сърцето. Мадрец е той. Че е мадрец, показват и неговите уши. Цели и бури, има той. Наблюдава и слухти, после се изправи на краката си, погледне, върне се. Касват някой, че заекът е глупав. Не, има нещо в заека разумно. В дадени условия, при дадени случаи, той е по-силен от среда. Та когато заек ти мине път, българинът се връща назад. Щом ти мине заек път, той иска да ти каже Слушай, ти отиваш на една работа, но ти си по-слаб от среда, върни се назад да се калиш като мене. Да се дресираш малко, воръжи се е добре. Ако можеш да бягаш хубаво. Той иска да ти каже заекът. Или друго яче. Уния същества, които управляват света, те идват чрез окръжаващата среда. Минава заекът. Той същество ти говори, казва ти. Вземи под внимание окръжаващата среда, тя е по-силна от тебе. Скоро ще дойде един голям хръд, ще те гони, лоши условия ще дойдат, без пари чие. Например, отиваш да следваш. Нямаш да си платиш таксата в университета. Пари за книги нямаш. И най-после казваш Отлагам да следвам тази година. Или казваш мисля да поотложа малко. Не. Ще кажеш, окръжаващата среда е по-силна от мене, но и година ще вляза в университета. Сега не мислете, че можете да добиете знанието в университета. Аз искам да изведа една крива идея, която е залегнала в ума ви. Не мислете, че онова малкото дете, което тури крали Марковия ятаган, може да стане като крали Марко. Не мислете, като носите учебната книга на един кой си професор, че можете да станете като него. Това са само условия. Ако можете да извадите това познание, да го използвате, добре. Университетът не прави учения. Ако вие можете да използвате тези условия в университета, добре, вие ще се ползвате. Но много съвременни хора влизат в университета. Преди да са влезли в университета, те са имали един плюс. А като излизат там има два минуса, две успоредни. Преди да са влезли в университета, те са били честни, почтенни, но като са излезли, те са се научили да лъжат. Питам тогава. Какво са добили в университет? Че университетът не е място за лъжа? Той, на место да изучава правото, изучил кривото. Та университета не е място за кривото. Или да кажем... Той е учил по химия и ще измисли някой задушлив газ, с който да убива хората. Ще кажат, измислил нещо. Нищо не е измислил. Той е фалирал. Ще го хванат в природата за тази газове, които е измислил. И ще има една глоба в пета степен за това. И всичко това той трябва да плати. Питам тогава. Какво е добил той през тази година? Та сега не се въодушевлявайте с отрицателните страни на живота. Казваш, трябва да зная. Ако ще имаш едно знание, което ще измени твоя характер и ще ти тури минус, не ти трябва това знание. Но ако това знание ще ти даде един плюс в живота, една стабилност, ще те направи по-силено до окръжаващата среда, следва и това знание. С нощи идват двама души, искат да ме питат за един много важен въпрос. Какъв е този въпрос? За происхода на живота. Казвам им. Много съм занят. Ама, искаме да знаем какъв е происхода на живота? Тогава им казвам. Животът няма никакъв происход. Ако вие подразбирате органическия происход, формата, да, има начало. Но животът сам по себе си като една същина, той няма никакъв происход. Проявява се само формата, но животът е без начало. И без край. Почва тогава този да философства. Казва му. Това са твои понятия. Ти можеш да мислиш така върху твоята философия, че животът в една форма като се разруши и свършва се с него, но животът няма нито начало, нито край. Ама как тъй? Щом питаш какво нещо е происходът на живота – той трябва да го знаеш. Никога не трябва да повдигате този въпрос. Вие другите работи не сте разрешили, че това остана. Тя е една от най-сложните задачи. Ама откъде е произлязал живота? От бъчвата. Нищо повече. В природата има една голяма бъчва. От там е произлязал животът. Така казвам. Сега ще се занимавате с външните условия и силата ви над тях и не разрешавайте другите въпроси. Вие искате да станете учени. Казвате. Аз искам да бъда учен човек. Та какво значи учен човек? Учен човек е всеки умен човек, който не носи излишни неща на гърба си. И като го срещнеш, той не е натоварен като камила. Той носи малко. Носи само необходимото на гърба си. Ученият човек, ако е геолог, той носи само едно малко чукче, камъни опитва. Едно перце и едно малко тефтежче за записване. Едно тлето, едно нощче и една празна турба и ходи. А онзи, неученият, той си взема цяла турба с книги. Един автомобил и дето влезе, десет слуги вървят по Това не е никакъв учен. А онзи, Ходи сам с чукчето си, но изкарва нещо. Та, ако вие искате да бъдете от втория род учени, това е друго нещо. Ще знаете това. Ученият човек не носи излишни работи. Той само събира. После аз наричам учен човек, който съзнава, че трябва да се учи. Това са учени хора, които постоянно ходят да се учат. А у нези, които ходят в природата и се мислят, че са учени, че всичко знаят, тях природата постоянно ги скъсва. Защото всичкото им знание е само в книгата вътре, а той нищо не знае. Вие казвате... Лоши са условията да беше баща ми Бога, да ми оставеше малко пари, щом тъй казваш, ти не си учен човек. Сега основната мисъл, която остана у вас, или какво разбрахте? Човек трябва да бъде по-силен от външната среда и условия. Всичко за което ви говорих, аз ви показах начините и методите как да бъдете вие силни вътрешно. И ако вие разбирате моята реч, аз минах по един ред накаляване. Показах ви как може нощчето да стане силно. Вземам най-първо нощчето, желязото и го тургам на огъня. Казвате Дълго време го държах там. Два пъти го турнах в огъня, после във водата, след това го кова, кова. Казвам, да видите как става нощчето яко. Ако вие сте ученици, ще схванете как се остри нощчето. Казвам, три пъти ще калиш нощчето в огъня, три пъти във водата, но това е само... Теоретически. Ако аз ти доказвам нещата, това ни най-малко не значи, че ти ги знаеш. Така не се доказват нещата. Аз ти доказвам, че еди кой си господин е богат. С ти ти го доказвам. Питам. Какво добиваш от това? Доказвам ти, че господин Господинов има 2 милиона лева в банката какво се ползваш ти от това познание, какво добиваш. Обаче, ако господин господинов, който е богат, представлява една сила, от която ти можеш да се ползваш, какво показва това? Това показва, че при господин господинов ти можеш да занесеш нощчето си, там да го тури в пеща, да го нагрее, и после при господин Друмников можеш да потопиш нощето във водата. Те имат вече отношение. Значи господин Господинов е огънят, а господин Друмников това е водата. Конкретно искам да кажа, че ще нагорещиш това ноще в огъня, ще го туриш във водата и тогава според правилата Можеш да се ползваш от нощчето си. Така ще направиш твоето нощче остро. Но ако ти не можеш да туриш нощчето си в пеща на господин Господинов и после във водата на господин Друмников, това показва, че господин Думников и господин Господинов нямат никакво отношение. Тогава това е само теоретически. Ти развиваш въпроса има ли Господ или не? Аз ти доказвам, че има Господ. Но питам. След като ти докажа светът управи ли се? Но има един начин, по който след като ти докажа, че има Господ, не теоретически, но фактически, веднага в тебе ще стане една промяна. Като ти докажа с един опит, че ти да го почувстваш. Сега да ви преведа конкретно какво е доказателството, какъв е опитът. Да кажем, вие сте в Париж. Аз ви доказвам, че там, едина коя си улица, има една гостилница и най-видните яденете се намират там. Всичкото и ви доказвам и вие допущате, че там има такава една гостилница, но в тебе не става никаква промяна. Казваш това е Париж, там са все хора, които имат пари. Но пращам ви в тази гостилница, давам ви и пари, да се наобядвате и след като се наобядвате един път, два пъти... Каква разлика ще има? Преди да бяхте ходили на гостилницата да ядете, вие бяхте жълтеника, взгушен, гладен, но сега като ви пратих там, като се понаядохте, пък и обуща ви дадох. После там хората са почтени, посрещнаха ви добре и вие ставате абонат на тази гостилница. Питам ви. Станали ли преобразование във вашата вяра? Следователно, ако ние не станем клиенти на една идея, работите не могат да се оправят. Аз бих употребила една дума – да бъдеш идеалист. Това значи да бъдеш клиент. Тогава ще знаеш какво значи да бъдеш клиент не на лекар, не клиент на търговец. Идеята за Бога Това е живата идея да има човек жива връзка, да опита тази жива връзка. Това нещо. И да може да каже човек, това нещо не е само теоретически, но аз имам една ясна жива представа, че е така. Да няма никакво съмнение, но да има едно вътрешно отношение, да знае човек има ли Господ или няма, какво ще се съмняваш? Да знае човек, че той е там клиент, абонат в тази гостилница. Всеки ден ходи и се храни от там. Какво ще те убеждавам, че има ли или няма Господ? Човек трябва да има една основна идея, в която да вярва и да бъде абонат или клиент на нея. И човек, който иска да бъде силен и да живее, той трябва да бъде по-силен от окражаващата среда. А за да бъде човек по-силен от окражаващата среда, той трябва да има една основна идея в себе си, съвременната наука хората изучават тези условия, как да бъдат силни. Едни имат едни методи, други имат други методи. Сега аз виждам, като съм ви говорил, говорил, вие знаете много теоретически, но щом ви турят на опит, вие веднага се разколебаете. Казвате... Това са отвлечени работи, окултни работи. Не говорете така. Окултните работи са приложими. Що е окултно? Окултно е за глупавия, а разумно е за умния. Казват. Тайна наука е. Кое е тайна? Което е затворено за глупавия, а отворено за умния. За кого е тайна? За този, който не знае. Казва Велика тайна. Че е по-голяма тайна от живота има ли? Питам Животът, който аз нося, тайна ли е за мен? Тайна е за човека, който не знае, но всеки човек знае за себе си, че живее. Що е животът? Той, което ти преживяваш. Хубаво. Каква ще бъде разликата между един градус топлина, два, три градуса? Това е въпрос само на съзнанието. Увеличение и разширение става на тази топлина, усилване. Това е същия закон. Ти имаш един лев, един градус. 2 лева, 2 градуса, 3 лева, 3 градуса. Не е ли хубаво? Ти казваш, при 100 градуса температура хората умират. Аз казвам, дайте ми 4000 градуса температура, тя не уморява. Превърнете 4000 градуса в пари и да видите какво ще стане. Яни ани турете 1000 градуса в джоба, да видите умира ли се. Така не се разсъждава. Глупавият при 100 градуса умира, а умният при 10 000 градуса живее. Знание се изисква. Ако умният при 1000 градуса топлина може да живее, какво показва това? Ако човек при 100 градуса не умира, значи то е по-силен от среда. А ако човек при 100 градуса умира, значи, че условията на външния свят са по-силни от него. Ето, ако искате една конкретна наука, казвам ви това. Вие наближавате към една област и ще видите дали знаете или не. Аз ви казвам – може. Може човек да бъде силен. Може човек да живее. Зато и всички вие трябва да изучавате окръжаващите условия. И като дойде до вас, ще употребявате всички средства, за да станете по-силни в себе си. Някой път човек седи и се обезсърчи. Обезсърчението е нормата. Ти не ми се сърди. На мен като ми каже някой, че се обезсърчи, ето аз какво си представям? сърцел се някой под нулата е, минус градуса. Насърчил се над нулата е, плюс градус. Тернометър е той. Като видиш барометъра паднал, ти ще туриш една фанела, ще усилиш топлината и ще идеш на училище. Като излиза вън и е студено, Барометърът ме предупреждава, казва, Външните условия са силни и тури си една фанела повече, увеличи отвътре топлината. Следователно, при лошите условия на барометъра имаме долу минус. Аз тургам една фанела. Това е плюс. Какво става? Минусът се унищожава. Какво от това? Значи той, което е на пътя като препятствие, то ще се унищожи. Взети са за това мерки. Значи на пътя няма да имаш съпротивление. Нали плюс и минус се унищожават. А какво става минус и минус? Ако ги съберем минус и минус дава плюс, а плюс и плюс дава плюс какво показва това? Че при минущи има съпротивление. Че вие трябва да знаете как да превеждате тези знаци. Ако аз нося една турба с злато, това е плюс. Но там на пътя има разбойници. Те ме чакат. Като мина, искат да ме оберат. И те са плюс. Добре. Аз, който нося златото, съм един плюс. И те, които ме чакат. И те са плюс. Като се съберат, какво става? Вие казвате плюс става. Добре, те ме убират. Значи разбойните разбойниците спечелват, получава се плюс, а за мене остава минус. Че вие в математиката трябва да се учите на психологическото разбиране. Да знаете при дадени условия плюс и плюс какво дава. Може две величини да са равни, но в резултатите си те са различни. Във вишата математика като дойдем плюс и плюс дава плюс, но имаме два резултата. От една страна имаме плюс при добивка, а от другата страна имаме плюс загуба минус. Следователно, знаците се разлагат. Двата плюса се разлагат накрая при резултатите. Ето какво означават знаците. Аз със златото, това е плюс. А разбойниците, които ме чакат да ми вземат златото, и те са плюс. Добре, убират ме. Моето злато се обръща на минус а от тях плюс се усилва, става по-силен. В началото аз съм положителен и те са положителни, обаче накрая резултатите са различни. Единият резултат, моят, е отрицателен, а другият резултат на разбойниците е положителен. Може в дадения случай аз да стана положителен, плюс, а разбойниците да станат минус. Какво значи да са станали минус разбойниците? Хванали са ги и са ги турили в дрянголника. Това е вече минус. Когато аз съм се обърнал на минус, тогава разбойниците бяха в гората. Да кажем, аз съм един слуга, пратил ме господарят да взема парите. Но случва се, по пътя ме убият. Господарят казва, никакви разбойници си не са били, но ти си взел парите. Та, ще знаете, при външните условия ние имаме плюс и плюс, които дават два различни резултата. И ще знаете, когато се разлагат числата, вие имате положителни и отрицателни резултати. И вие трябва да ги сменяте до тогава, докато условията отвътре станат по-силни от външните или докато външните условия се хармонизират с вътрешните. Вие в себе си ще направите една маневра. Има един закон на правилно сменяне на резултатите. Онзи, който иска да се занимава в висша математика, трябва да знае това и унези във вишата техника вземат тия неща предвид. вид. Те знаят какви резултати ще имат и вследствие на това те избягват много катастрофи. Обаче в съвременния психологически живот, понеже и там съществува същия закон, трябва да се преведат нещата. Това е нужно и в обществото. Обаче, онези възпитатели в моралното отношение не вземат предвид резултатите на плюс и минус. Защото не всякога един добър учител може да даде добри резултати. И не всякога един способен ученик може добре да свърши. Но това вече спада към малко по-друга област. Спрете се вие сега върху условията. Най-първо върху външните условия. Там съзнанието ви трябва да бъде по-силно. Станете сега. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Беседа от учителя Държана пред младежкия околутен клас на 15 ноември 1929 година.